why you're here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking for love. You're yes. I have a dream. People! People! Lucky and people! This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will! Varmt välkommen till Det borde du veta. Säsong fem är vi framme i, Amanda. Det här är helt galet. Ja Jag vet, jag är jättetaggad. Mm. Peter Happelqvist heter jag som har varit med varenda säsong hittills. Amanda, du har varit med sen säsong tre. Ja. Detta är min andra säsong. Ja, säsong fyra. Ja, exakt. Ja. Så att det är min andra säsong som jag sa innan. <laughs> jag är jätteuppspelt och glad. Ja, det, är, det är fantastiskt roligt att vara igång tycker det jag. Är det är det. det. är den 8 september på, i kalendern. Klockan 17.30. Vi har ju bytt sändningstid mm. till i år. Nu får vi en hel halvtimme istället för 27 minuter där efter nyheterna. Så att det är... Vi sänder hela vägen fram till 18.00. Det borde du veta säsong 5. Det är roligt, spännande och som vanligt så har vi 15 vackra avsnitt framför oss. Vi har 16 tävlande som ska ge sig ut på resan mot allmänbildning. Och först ut är Felicia Fridman-Sköld. Fredman. Fredman. Det börjar bra Det är bra att jag tryckte på igång rätt mikrofon också ja, okay. eh, Hej Felicia Hej. Välkommen in i sändningen Och det är dessutom Daniel Domnauer, välkommen du också Hallåj hallåj, tackar, tackar Hur är läget med dig idag? Ja, lite förkyld men det är sånt som händer Man repar sig, Felicia hur mår du idag? Ja, jag mår jättebra Vad bra, nu mm. hörde vi henne också mm. Amanda mm. hur mår du? Jag mår jättebra, jag är jättetaggad och vi vill bara köra igång egentligen. Mm, det förstår jag. Vill du berätta vad det är som väntar oss yes, denna säsongspremiär? Jag... Det vill jag jättegärna. Ja. Eh, vi inleder med en musikfråga precis som vi gjorde i förra säsongen. Men denna musikfrågan är lite annorlunda, vi kommer till reglerna sen. Därefter kommer såklart Vem där och efter det är det nyhetsquiz och kategorier. Och denna vecka är det sport och musikaler som är kategorierna. Det, så är det. Det blir väldigt spännande. Musikaler kan jag själv ganska lite om. Ja, jag också. Överraskande så, lite. Vi får se vad de andra kan. Ja, Men nu, vi hoppar direkt på första uppgiften för mm. våra tävlande. Vad, hur du berättar om musikfrågan. Här. Precis, och vi ska spela upp en låt och de tävlande ska gissa vilken artist eller grupp som sjunger och låtnamnet. Och när ni kan, om ni tror att ni kan svaret så ska ni skrika ett namn och säga det till Peter och mig. Och så ska vi... Ställa två frågor efter det på antingen artisten eller låten. Ni får se vad som kommer. Så spetsa öronen för att eh, nu händer det. Mm. <forsyn> Nej, ni tror ja. Jag det. Ja, <forsyn> det. Det är väl Lucia. Nej, inte. Nej, det är fel. Ja. Flicia? Eh, det är väl Sara Larsson, det är rätt. Vad heter låten? Eh, jag måste tänka lite. Ja, jag vet inte. Får jag höra ut poängen? Ja, så länge ska vi inte hålla ut, tror Nej. jag faktiskt. Nej. Men du får ett poäng rätt för Sara Larsson i alla fall. Och namnet på låten är Lush Life. Ja, just det. Ja. Så heter det. Och följdfråga på det här som Flicia får svara på till att mm. börja med. Sara Larsson vann ett tv-program 2008. Vilket? Talang. Det är David Guetta och Sara Larsson gjorde EM-låten för herrar i somras. Vilket land vann turneringen? Eh, Brasilien. Eller vad menar du? Vilket land vann själva tävlingen i EM? Ja, EM. Eh, det var. Eh... Brasilien är inte helt ofta. Mm. Om vi tänker på kolonialhistoria och lite. Mm, precis. Han tog till ja, Frankrike. Nej, det, det var fler. där det avgjordes. Daniel, ja. har du en gissning på Portugal? Det är korrekt. Portugal vann och vi är yes. igång med säsongspremiären och innan vi ger er fler uppgifter så tar vi och lyssnar på Justin Bieber. Jag tycker det. Det blev bra. Justin Bieber, What do you mean? Du lyssnar på Det borde du veta på PTFM-studentradion 92.8 mm -hmm. Petra Apperkvist heter jag, jag med mig Amanda Bergsjö Hallå, hallå Vi är ju rutinerade i det här programmet mm. nu för tiden Och dagens tävlande, de har börjat få lite rutin De har fått sin första uppgift Felicia spärrar upp sina ögon Ja, nej, är Felicia och Daniel som tävlar idag Och vi har en liten ställning va? Ja, då leder Felicia med två och Daniel har ett poäng. Men vi har precis börjat på mm, det. Det är en lång resa kvar fram till 18.00 då vi stänger det här, den här butiken. <laughs> nu är det dags för vem där. Yes. Vad väntar då, Amanda? Ja, det här momentet är den del som vi kallar för vem där. Och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie om olika ljud som i viss logik ska gestalta en känd person. Och när de båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker så ska de skrika sitt namn eh, i mikrofonen. Och sen skriver de ner sitt svar på lappen framför er. Eh, svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng. Svarar du inom 40 sekunder får du två poäng. Och efter 40 sekunder får man ett poäng för rätt svar. Det blir åka av och jag säger därmed vem där. Jag var väldigt nyfiken och uh, intresserad av samhället och saker som hände runt omkring. Jag är en sann europe och jag har mångfalden i min DNA. Så jag tror att vi tillhör gemenskap av rättighet och möjlighet. Ja, det är det är har oss oss vi har vi Europas sämsta bilar. Ja, för, ja, har du varit i några Grekland? Ja, nu är det ju så att hey. jag <laughs> som Pau äh, han säger att du som så kallad handledare eh, ska svara eh, på samtliga av alla mina frågeställningar. Jag tillar faktiskt de utanför branschen som är bjudit stilnärsättning för musikaliskt framträff. Ja, jajamensan. Felicias namn Hi. hördes någonstans där i yes. minuten. Felicia, vad gissar du? Säger också. Oj, Carl Bildt. Ja, yes! det är helt korrekt. Daniel ja. du har skrivit någonting på ditt papper. Nej. Det, har det betyder alltså att. Eh, Felicia fick två poäng. För hon svar det efter 35 sekunder. Ja. Och det är under 40 sekunders gränsen. Så Exakt. det är två poäng som ramlar rätt ner ja. i Felicias Ficka. Men eh, det är ju faktiskt så att Daniel har en chans direkt att ta poäng nu. Yes. För han är Fast... eh, nämligen först ut när det gäller eh, nyhetsquizsen Och i nyhetsquizsen vad är det som väntar då? Eh, ja, då kontrollerar vi om... Oj, förlåt. Våra tävlande har hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Och under en minut kommer Peter att läsa upp nyheter och de tävlande ska avgöra om det han säger är sant eller falskt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Precis, så är det. Är du redo Daniel? Ja Då kör vi direkt. En kvinna i Kina har varvat mobilspelet Pokémon Go och hon uppger att hon känner att livet kan börja få en mening igen. Falskt. Det är falskt. Rowan Atkinson har gått ut och sagt att han blir väldigt smickrad över alla hyllningar på sociala medier han får om att hans metod Atkins fungerar men att han inte ska ta åt sig äran. Falskt. Det är falskt. I England så har staden Ongars eh, stadsråd beslutat att sörjande familjer måste ta bort oautoriserade föremål, såsom ballonger, för att de anses vara en säkerhetsrisk. Sant. det är sant. Norges största kyrka tappar mer än 25 000 medlemmar efter att deras nya online-system gör det enklare att lämna kyrkan. Sånt. det är sant. Programmet Lyxfällan sänder nu sin sista säsong- eftersom programledarna har sagt att de tycker- att de inte kan utveckla programmet mer. Falskt. Det är falskt. Ett maskerat par sköt med grön laser- mot två tonåringar som var ute och samlade Pokémons i insjön. Sant, Det är sant. Den svenska Youtube-jätten PewDiePie avslöjade i en video- att han kommer plocka upp sina studier i industriell ekonomi- och pausa från sin Youtube-kanal ett tag framöver. Falskt. Det är falskt. Det var Snyggt. bra jobbat mm. av Daniel. Vi hoppar direkt över till... Felicia, du har fattat galoppen nu. Ja. Då ser vi om det kommer några galoppfrågor också. Påven Franciscus trampade ihjäl en kackrelacka i en kyrka i Perus huvudstad Lima. Media i Peru rapporterar om händelser med rubriken Påven har ihjäl en demon. Sant. Det är falskt. Mel Gibson har blivit aktuell igen som regissör efter tio år utanför rampljuset. Filmen han regisserar handlar om andra världskriget. Sant. Det är sant. Dråkungen Pablo Escobars förrymda flodhästar frodas just nu i Colombia. Falskt. Det är sant. Falskt. Svenska programmet Idol har fått en tuff start på den nya säsongen. De har mött hård konkurrens om tittarsiffrorna av SVT's Vem vet mest. Eh, sant. Det är falskt. Den brittiska tidningen The Sunday Times är anklagad för sexism efter en artikel där de gjorde en lista med barnlösa politiker som enbart nämnde kvinnor. Sant. Det är sant. Tvååriga Harper Westover blev dömd till att böta 75 dollar för nedskräpning. Detta efter att hon kastat ett papper med sitt namn på. Sant. Det är sant. Figuren Hello Kitty fyllde 30 år i veckan och kommer att firas med en karneval i Seolstaden som hon grundades i. Eh, sant. Falskt. Det är eh, faktiskt falskt. Mm. och eh, Den här tävlingen bara rusar vidare och nu tar vi och lyssnar på uh, Ute i vår hage. En gammal fin liten svensk folkvisa. Sådär. Mm, tycker du? Bara sådär. Mm. Ut i vår hage, det växer blåbär. Ut i vår hage, State of Sound tillsammans med bröderna Norén som vi känner från Mando Diaw, Borlänge-bandet. Mm. Du lyssnar på det, mm. det borde du veta. Amanda, du kämpar något i ja, slag här. Ja, nej, det är, det är lugnt. Nej, ingen fara. Du får kämpa så mycket du vill. Så ja. länge du är kvar i sändning. Jag, på ja, jag tar mig tur. <laughs> Ta det inte ur. Du är fast i programmet. Yes. Berätta, vi är ju mitt inne i, det borde du veta, säsongspremiär. av ett, säsong fem. Vi har Felicia och Daniel som tävlar om mm. de är fyllda kvartsfinalplatserna. Berätta, vad är ställningen just nu halvvägs inne i programmet? Ja, eh, ja, det är faktiskt ganska jämnt. Felicia hon har sju poäng och Daniel har åtta. Mm. Mm. Det har så Det blir väldigt spännande för Felicia hade en tidig ledning, så när här mm. Nu får vi se om det vänder igen, för nu är det alltså dags för... Eh, kategorierna. Mm, och först ut är det sport, men berätta vad är det är som gäller i, för regler i kategorierna. Eh, ja, under kategorierna så gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Svarar man fel så går chansen över till motståndaren. Och vi börjar då med sport. Mm. Och eh, vi tar och lyssnar på ett litet ljud till att börja med. Du berättar vad det var det är lögt. Träningen börjar när jag satt. Det är only man slattar. Det där var ju Zlatan Ibrahimovic, eh, vår svenska superstjärna i fotboll. Han bytte klubb i somras. Vad heter hans nya klubb? Daniel. Daniel. Äh, Manchester United. Det är rätt. Mats Sundin, en hockeyspelare, spelade större delen av sin karriär i vilken NHL-klubb? Ja, det var var till... tyst. Ja, till är svar Toronto. Koka, Joko och Wazari är poäng i en sport. sport. Vilken sport? <laughs> Uff. Uh, Jag ja, okay. tänker så det knakar. Inget svar har vi mm. där. ett svar är. Ja, Judo. Inom e-sport förekommer termen local area network, men är mest känd hos gemene man som en förkortning. Vilken? Daniel. Daniel. LAN. Det är korrekt. Körringkonk träskfotboll och barkbåtställning är bara ett litet axplock av udda sporter från landet vi söker. Vilket land? Daniel. Daniel. Finland. Det är rätt. Susanna Kallers pappa Anders Kallers har vunnit Stanley Cup i ishockey, men hur många gånger? Daniel. Daniel? Två. Det är, det är fel. fel, Felicia. Tre. Det är också fel. Fyra. Det, var det var lite var lite närmare. Mm. Den yngsta deltagaren genom tiden att delta i ett SimVM heter Alzheimer Tarek och tävlade mot bland annat Sara Sjöström. Hur ung var Alzheimer vid denna tidpunkt? Daniel. Daniel? Femton. Ja, det är fel. Felicia. Mm, sexton. Ja, ah, det fällde tio. Oj! Ja, jag vet. Vad heter det? Sara Sjöström var ju 14. Hon vann EM-guld. Oj. För sen i år. USA var överlägsna i sommarens olympiska spel och vann 121 medaljer. Men hur många lyckades Finland vinna? Ropa ett namn när du har en gissning. Mm. Ja, tiden är en. De tog en bronsmedalj. <laughs> Den 17 september så är det dags för en ny säsong av Herrarnas SHL. Vilket hockeylag vann fjolårets liga? Daniel. Daniel. Är eh, det ah, det är tyvärr fel. Eh. Åh oh, gud. Ah, Hockeychef från Norrbotten, kom igen. Eh. Modo. Nej, nah. ah, det är fel Frölunda HC. Eh, Modo hamnar i helt andra änden och det ur eh, Svenska Hockeyligan för första gången i klubbens historia. Mm -hmm. Då jag vet det ni det. Jag menar jag kan ju bara trycka in det hos alla Modo giter det ute. här av fakta. Ja, precis. Nu är det dags för musikaler. Hur känner ni för musikaler? Jag tror nog jag är bättre en sport för mm. min del mm. eh, Vi tar lyssna på det här lilla, lilla informationen först Det är ju från eh, musikalen Grease Och vi undrar vad är det tjejen heter i Grease? Felicia, mm. menar, du, menar du artisten eller, eller menar du människan? Rollen, eller Rollen. Sandy? Det är rätt! Det är faktiskt helt, helt, helt korrekt. Mm. Då, vad är det här då? Vad heter den här låten? Ingen gissning. Det är Tommy Körberg, han sjöng. Anthem. Så heter den. Och på det här lilla, lilla, lilla, lilla klippet hade jag faktiskt. Jo, det hade jag faktiskt. Där har vi ett litet ljud. Ja, de säger ju in siffran 525 600, men vad är 5 525 600? 600. Eh, Daniel? Daniel? Telefonnummer? Nej, det är fel. Felicia? Ja, på minuter? Ja, det är rätt. Det är faktiskt ja. helt korrekt. Eh, och nu vill jag veta så mycket som eh, Fem som spelar mamman i filmatiseringen av Mamma Mia? Alicia. Alicia. Mary Street. Det är rätt. Det är faktiskt Träkt. helt, helt korrekt. Och i den här lilla sången, Peter Göberg sjunger Guldsbrytet Sand. Han jämför ju sin vän med ett djur. Vilket djur? Mm, lite svårt ändå ska jag mm. säga. Han är, Som en hund ja. följde ja. han mig mm. tätt i spåren, sjunger eh, Peter Jöback i den låten. Eh, nu ska vi se vad jag har, det klippet. Det har jag där. Mm. Eh, det är så mycket Nej, hur mycket klipp? Hur mycket ljus som helst. Vilket århundrade utspelar sig Les Miserables? Les Miserables. Eh, 1700-talet. Det är fel, för 1800. Ja! Det är, och där bara ringer är klockan för impressed. tiden. Där, tiden är ute, helt enkelt. Uh -huh. och vi uh, gillar ju billiga lösningar, eller vad man säger. Uh, cheap Thrills tar vi och lyssnar på. Yes. Sia med Cheap Thrills här i Det borde du veta. Mm, det är ju uh, spännande situation för nu. Det, det står lika. Det är faktiskt så. Mm, det står 11 11, så att nu får vi köra tre avgörande frågor. Ska vi, Ska vi köra tre? Vi kör tre. Bäst av tre. Så att den som svarar rätt på två först vinner. Hängde ni med? Där? Ja, trevligt. Och vi kommer börja med. Vi fortsätter på musikaltemat och lyssnar på... Nu är jag micka på, så ni kan tävla också. Så här låter den musikalen vi hämtar en fråga från. Ja, eh, i en svensk uppsättning så är det en svensk popstjärna som spelar Jesus. Felicia. Felicia. Felicia. Eh, Ola Salo. Det är korrekt. Mm -hmm. Det är det faktiskt och eh, nu undrar jag så mycket som eh, vad eh, det här är en liten, fin liten låt som heter Calm Heart Den är från Molan Rouge. Vilka två skådespelare är som sjunger den här låten? Det finns att ni kan den men mm, det är ingen som sjunger. Eh, Ingen som nej. vill gissa? Nej. nej. nej, nej, nej. Då får vi helt enkelt hoppa vidare till nej. en annan. Och det är denna. Det här är Annie och låten Tomorrow. Vilken hårfärg har Annie i originaluppsättningen? Daniel. Daniel. Hon är väl eh, blond? Det är fel. Felicia, vad har du för gissning? Brunt. Ja, ah, fel också. Rätt. Hon ah. är faktiskt rödhårig. Yes. Eh, nu ställer jag, kommer jag ställa frågan, vilken musikal är det här? Daniel. Daniel. Daniel Det är Åh, oh, oh, nu, nu tappade jag namnet helt på Sexual. Ja, oh, det är ju um, uh, Horror Rock your picture show Det är faktiskt, du har fått fram Rätta svaret där, mm. men det betyder 1-1 Och nu kommer den absolut sista mm. utslagssrågan uh, I dina papper står det Nummer nio, Amanda mm. Och jag frågar, vem spelar huvudrollen i Sweeney Todd Daniel, Daniel. Johnny, där har vi en vinnare här i Det borde du veta. Det bara hugger in här. Alltså det var den tajtaste tävlingen jag har var... varit med om på länge. <laughs> jag glömde den, men du får, du får den där också. <skratt> det låter som en majbra så här. Kan vi ska du klappa åt dig själv Daniel? Det var ja, jag klappa åt din motståndare. Mm. Ja. Daniel, hur kändes det här att tävla idag? Ja det var jäkligt kul var det Och, och, och, och olika frågor mm. ja, det blev ju, blev Bra motstånd. ju Ska jag säga att det blev onödigt spännande Eller blev det tillräckligt spännande ja, Jag tyckte det blev jättespännande faktiskt. I och med att det blev så lika som det blev mm. Felicia hur kände du Jo men det kändes bra Ändå trots att <här> jag förlorade Nöjd med din prestation Ja. Helt okej okay. helt okay, Det funkar, ja. du går inte under eh, Nej jag, jag får stötta dig med och gråta. Nej, nej. Då är det ju en tacos att äta, så att tacos yes. och godis. Tackos, det är rätt gott. Och godis, ja, det får vi fira med. Säsongspremiären närmar sig sitt absoluta slut. Mm. Vi får gratulera, det blev 13, 12 13-12 till Daniel Domnar som alltså går fram till kvartsfinal i Det borde du veta. Ja. Vi är tillbaka om en vecka. Det är vi, är samma tid. två nya tävlande, vi tackar Felicia för deltagandet i den här säsongen. Du mm, får lycka tack. till nästa säsong. Så säger vi tack för idag, slut för idag. Tack för idag.